בעזרת השם יטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה נ"א, מפסד על תורה נ"א בליקוטי מוהר"ן. אדוני אלוהים אמת עוזרני ברחמך הרבים והצילני מן השקר. ואהיה עמי תמיד ושומרני שלא יצא שום דבר שקר מפי לעולם בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון. ותעזרני שלא יהיה נכשל בשום דבר שקר ואפילו בטעות. זקני לאמת, ויחמך הגדולים חוס וחמול עלי ועלני מטומאה לטהרה, מחול לקודש. קדשני בקדושתך העליונה באמת, חלצני אדוני מאדם רע, מאיש חמסים תנצרני. כל מצוותך אמונה שקר הדפוני עוזרני, אדוני הציל הנפשי משפת שקר מלשון רמייה. דרך שקר אסר ממני ותורתך חונני, לא יישב בקרב ביתי עושר רמייה. דובר שקרים לא יכון לנגד עיניי. עונני וענני עובדי נשי האומללה מן הרע ומן הטומאה ומן השקר. ותן לי במתנת חינם אמת וחסד, ותשפיע עלי אם מתחה קדושה וטהרה אמת וטוב. החזריאני בתשובה שלמה לפניך באמת. זקני מעתה לצאת מהרה מרע לטוב, מתאומה לטהרה משקר לאמת, ואזכה לעצם האמת לאמיתו. ותמשיך השגחתך השלמה עלינו, ותשגיח עלינו בשלמות בעין החמלה והחנינה. עד שנזכה להיכלל בך באמת, ויתאחדו ויוכללו אחר הבריאה וקודם הבריאה, על ידי השגחתך השלמה, ויהיה כולו אחד, כולו טוב, כולו קודש, כולו אמת. ותצילני <תצלני> מכל מין התנגדות, שלא יימצא בשום צד התנגדות, חס ושלום, לשום דבר שבקדושה, ולא לשום אדם כשר שבעולם. רק יהיה נכלל באמת בכל הדברים הטובים והקדושים. ויהיה לי אהבה אמיתית ואחדות פשוט עם כל הקשרים האמיתיים שבדור, ועם כל הצדיקים האמיתיים, ועם כל הטוב שיש בכלליות עמך ישראל הקדוש, עד שבכללם אהיה נכלל בך ה' אלוהינו ולאבותינו, ואזכה להידבק בך באמת ולהיכלל באחדותך תמיד מעתה ועד עולם לעולמי עד ולנצח נצחים. ותצילני מפגם הרעות ותקדש את עיניי תמיד, ולא אסתכל <אדש> עוד <אדש> בשום <אדש> דבר פוגמת הרעות. רק אזכה להסתכל בעיני בתורתך ולהסתכל על צדיקיך האמיתיים ועל כל הדברים המקדשים את העיניים, עד שיהיו עיניי קדושים ותאורים תמיד באמת לאמיתו. ואזכה לתקן מהרה את כל הפגמים שפגמתי בעיניי, ותעזרני ברחמך ותשמרני מקלקול חוש הרעות חס ושלום, ולא יכאו מאור עיני לעולם. וגם עד זקנה ושיבה אל תעזבני, ותשמור את אור עיניי תמיד למען הזכם. להגות בתורתך יומם ולילה ולנדד שינה מעיניי, ולא יגיע לי על ידי זה שום הזק ומחוש לעיניי, ויהיו עיניים מהירות כשמש וכירח. יחיד ומיוחד קרבנו אליך באמת, ותדחה ותעביר ותבטל השקר והרעב והטומאה מן העולם, ותקיים מהרה מקרא שכתוב, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. ותתארנו ותקדשנו בכל מיני טהרות וקדושות, ותקיים בנו מקרא שכתוב: וזרקתי עליכם מים טהורים, הוטערתם מכל תמעותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ותגלה האמת בעולם, חישקל מהרה. ותקיים בימינו שפת אמת תיכון לעד, ועד ארגיע לשון שקר. אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשכח. חסד ואמת נפגש, וצדק ושלום נשקו. אדריכני בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי השאיר אותך קיוויתי כל היום. ראיני אדוני דרכך אהלך בעמיתך יחד לבבי לירש אמך. שלך אורך ועמיתך המה ינחוני ויביאני אל הר קדשך ואל משכנותך. מי אל חמוך נושא עוון ועובר אל פשע לשארית נחלתו לא יחזיק ליד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב יחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצורות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, שנשבעת על אבותינו ימי קדם. אשיבנו אדוני אליך, ונשוב, החדש ימינו כקדם, אמן ואמן.